și în cer și pe pământ, el tată, și sfânt. Cu o mare bucurie în inimă și din dragoste sfântă vă aducem, iubiți ascultători, din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, programul numărul L012. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu, pe care îl parcurgem împreună de o bună bucată de vreme, ne aduce astăzi în fața textului de la Luca, capitolul 1, versetul 35, pe care îl vom citi în soții de gândurile care îl urmează și, după aceea, cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, le vom parcurge pe celelalte în continuare. Înainte însă de textul anunțat, haideți să parcurgem secțiunea a doua a narațiunii pe care am început-o cu ocazia lecțiunii trecute, discutând dintr-o carte, așa cum ne este prezentată de către autorul ei, un paralelism între lepră și păcat, respectiv vindecarea leprei și vindecarea păcatului. Citim că de la prima carte până la ultima, adică de la Geneza până la Apocalipsa, tema esențială a Scripturii este păcatul și curățirea lui. Răspunsul la această problematică îl găsim și în cartele Viticului, capitolul 13 și 14, expus cu o mare putere de pătrundere încât trebuie să ne plecăm recunoscând că singur Dumnezeu putea să descrie un astfel de tablou și nici o altă dragoste, în afară de dragostea lui Dumnezeu, nu putea concepe un astfel de mijloc de curățire. În aceste capitole nu vedem descrisă numai lepra ca o imagine a păcatului, ci vedem și alte adevăruri minunate dacă avem ochii deschiși. Intrând în studierea acestor capitole, Vom încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să reliefăm unele amănunte minunate ale acestui tablou. Haideți mai întâi să ne gândim că Dumnezeu, nu omul, a descris aceste tablouri. Introducerea în studiul nostru se găsește în versetul 1 al capitolului 13 din Leviticul pe care îl citim. Și Domnul a vorbit lui Moise și lui Aaron zicând, să ne amintim deci la citirea Bibliei, iubiți ascultători, că auzim cuvintele veșnicului și adevăratului Dumnezeu. În capitolul 13, versetul 2, citim. Când un om va avea pe pielea trupului o umflătură, o crustă sau o pată albă care va deveni ca o rană de lepră pe pielea trupului lui, trebuie adus la preotul Aron sau la unul din fiii lui care sunt preoți. Așadar, cuvântul ne vorbește despre o înflătură, o crustă sau o pată albă. Oare ce însemnătate au aceste cuvinte? O înflătură, o înălțare, nu spunea oare aceasta imaginea de înălțarea care pe fiecare din noi ne conduce la mândrie? Și nu este oare mândria rădăcina atâtor rede și păcate? Și oare nu înălțarea dorința de a fi mai pe sus decât Dumnezeu și decât scaunul lui de domnie l-a făcut pe Lucifer să ajungă coborât jos în adânc? Ușor putem fi cuprinși toți de acest rău, de aceste umflături. Se întâmplă deseori că cei care se cred mai buni și caută să se arate mai smeriți, în realitate sunt mai mândri. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Dar cunoștința, acesta este derivat de la grecescul ginosco, adică cunoștință dobândită, în pe când dragostea zidește. Versetul acesta este luat din 1 corintei 8 cu versetul 1. Ce serioasă este constatarea că această cunoștință, despre care este vorba aici, se referă la cunoașterea cuvântului și a căilor lui Dumnezeu. Cât de mult ar trebui să medităm asupra acestei realități? Căci chiar cunoașterea Bibliei, auziți, ne poate mândri, adică să facă să se arate o umflătură. Și una din aceste umflături ar putea să ascundă în ea lepra aducătoare de moarte. Cineva a consemnat patru feluri de mândrie. Mândria de rasă, mândria de stare a situației, mândria aparenței și cea mai rea, mândria cunoștinței. Deci există mai multe feluri de înălțări, așa cum am văzut aici la apariția leplei de umflături, dar cea care este mult mai de temut decât toate, este aceea care vine prin cunoștința cuvântului lui Dumnezeu. Fariseul din Luca de la capitolul 18 a fost atacat tocmai de o astfel de umflătură deosebit de urâtă. Asupritorul faraon, în exodul capitolul 5 versetul 2, Împăratul Nebucadnețar în Daniel 4,30 și mulți alții sufereau de o asemenea înălțare, o umflătură și cititorii noștri pot să-și amintească și alte cazuri, poate chiar din experiența lor proprie. Iubiți ascultători, încheiem aici episodul 2 al prezentării noastre, minunându-ne de felul deosebit de interesant în care Dumnezeu ne prezintă adevărurile Scripturii. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, Te rugăm, să fim și noi cu multă luare aminte și să veghem asupra noastră și ori de câte ori vedem o umflătură, adică un început de mândrie, socotindu-ne mai presus decât cei din jurul nostru, să ne prezentăm imediat la Tine, marele nostru preot, să recunoaștem acest adevăr, să recunoaștem acest păcat, să Te lăsăm să ne vindeci, ca să putem pe urmă să Te urmăm și să-ți slujim așa cum ți se cuvine. Amin. Să ne grăbim, iubiți ascultători, și să venim înaintea mielului Lui Dumnezeu cu orice umflătură pe care o semnalăm în viața noastră, orice ramura vieții ne-am simțit mai presus decât cei de lângă noi, să ne prezentăm de urgență la El și El ne va vindeca. Iubiți ascultători, ne aflăm cu cercetarea Cuvântului Lui Dumnezeu în luca la capitolul 1, versetul 35, care sună în felul următor. „Engerul i-a răspuns. Duhul Sfânt se va pogori peste tine, și puterea celui prea înalte va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Toți cititorii Cuvântului lui Dumnezeu și-aduc aminte că este vorba de, spusele, de răspunsul pe care Îngerul îl dă Mariei la întrebarea cum se va face lucrul acesta, căci eu sunt încă căfeceară. Tot ce se naște din noi Poartă o pecete și un nume, la fel după cum a fost puterea care ne-a umbrit, că a fost o putere firească sau duhovnicească, dacă a fost euul sau Duhul Sfânt. Să știți, niciodată nu suntem neutri. Ori puterea și înțelepciunea noastră firească, ori puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu ne stăpânesc, după cum suntem depredați uneia sau celeilalte gândurile. Vorbele și lucrările noastre ne dau la iveală căreia din puteri aparține, puterii firești sau puterii duhovnicești. Îngerul lui Dumnezeu a limpezit un mare adevăr când a răspuns Fecioare Maria, spunându-i, Duhul Sfânt se va pogorâ peste tine și puterea celui prea înalte va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Pruncul care s-a născut din Fecioara Maria n-a fost Sfânt sau Fiul lui Dumnezeu pentru că ea a fost Fecioară sau fără păcat, cum au căutat unii să facă speculațiuni pe tema aceasta, ci pentru că Duhul Sfânt s-a pogorât și a zămislit pe Domnul Isus în ea. Aceste zămisliri prin Duhul Sfânt îi se datorește faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a născut fără păcat din Fecioara Maria. Dumnezeul personal este acela care zămistlește și dă viață acestui prung. Maria îl primește ca pe o lucrare directă a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt poartă în sine atotputerniția lui Dumnezeu și este în stare să dea viață și chiar fără serviciul mijlocitor al omului. Îngerul spune deci, puterea celui prea înalt te va umbri. Așa este lucrarea lui Dumnezeu. Nici nu simți când te atinge, în schimb însă, te înviorează și te umple de pace. În felul acesta a pătruns puterea lui Dumnezeu în Fecioara Maria, nu cu brutalitate, ci ca un efect liniștitor și binefăcător, ca un dar aducător de fericire. Omul din Orient, din țările calde, știe mai bine cât de binefăcătoare este umbra și cât de liniștită vine ea peste oricine. Domnul Iisus, fiind zămisrit de Duhul Sfânt, n-a mai avut nevoie să fie umplut cu Duhul Sfânt, așa cum a fost cazul cu Ioan Botezătorul, care s-a umplut cu Duhul Sfânt, după cum vedem la versetul 15. Prin faptul că s-a întrupat ca om, Domnul Isus nu și-a pierdut starea de fiu a Lui Dumnezeu pe care a avut-o înainte de veșnici. Cristos este Dumnezeu adevărat, dar tot așa de bine este și om adevărat. Adevărat, zice un credincios al lui Dumnezeu prin următoarele cuvinte. Domnul Isus este singurul om care a avut nevoie să se nască, dar n-a avut nevoie să se renască. Și tocmai nașterea sa este asemuirea și pricina nașterii noastre din nou. Mai vrem să subliniem încă un gând, și anume, cel de-al doilea Adam, Fiul lui Dumnezeu, N-a venit la fel ca primul Adam direct din mâna lui Dumnezeu, ci el a fost născut ca om pentru a se face părtaș naturii omenești, ca să aibă, prin înrudirea de sânge cu noi, părtășie cu tot neamul omenesc în toate lucrurile fiind asemenea fraților săi și ca să poată fi un mare preot plin de îndurare înaintea lui Dumnezeu și ca să ispășească păcatele poporului. De aceea nici nu se rușinează să ne numească frații săi și anume pe toți care crede în numele său și care sunt născuți nu din sânge, nici din voia fiirilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu, așa cum citim la Ioan 1, 12 până la 13. Spune deci Îngerul Mariei, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Sfânt? Este tot ceea ce aparține lui Dumnezeu, întrucât tot ceea ce este proprietatea lui Dumnezeu are parte de măreția Ființei Sale și este despărțit de orice întrebuințare străină. Acest adevăr este valabil și cu privire la Ființe, toți cei născuți din nou prin credința în Domnului Sus, și cu privire la lucrări. Cine s-a predat cu adevărat Domnului trebuie să fie conștient tot timpul că El este sfânt, adică. Este pus deoparte numai pentru Dumnezeu și că toate lucrările pe care le face trebuie să poarte peceta aceasta. Îngerul îi spune în continuare Mariei în versetul 36. Iată că Elisabeta, rudenia ta a zămeslit și ea un fiul la pătrânețe și ea, cărei se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Haideți să vedem un gând în legătură cu expresia cărei se zicea sterpă. Nu te uita întâi la ceea ce zic oamenii, ci uită-te la Dumnezeu, la ceea ce zice El în cuvântul Său și crede-L pe El. Oamenii te pot numi rătăcit, sterp sau ieși din minte. Tu însă nu te uita la ei oricât de mulți ar fi, ci Dumnezeu să-ți fie odihna privirilor tale. Uită-te la cele spuse de El despre tine în cuvântul său scris. Nu mulțimea este o garanție adevărului, ci Dumnezeu și cuvântul său. Pune la încercare acest adevăr și vei vedea rezultatul. Pe Elisabeta, oamenii o numeau sterpă, dar Dumnezeu a zis că va avea un fiu. Și până la urmă noi știm că Dumnezeu a avut dreptate. Chiar dacă la început ți se pare că oamenii au dreptate în spusa lor, tu care știi prin credință că altfel este adevărul, cerțetează mai departe cu stăruință și cu rugăciune și vei primi lumina. Dumnezeu știe bine câte zic oamenii despre noi și lasă, parcă, să ne convingem că ei au dreptate în părerea lor. După ce sterpiciunea pare să fie reală, Dumnezeu își arată puterea Lui și ne face să rodim, în ciuda tuturor părerilor oamenilor și alegilor cunoscute de ei în lumea lor. Iată că Elisabeta rudenia ta, spune Îngerul Mariei, a zămislicia un fiul la bătrânețe și ea, care ei se zicea stearpă, este acum în a șasea lună. Elisaveta era o dovadă văzută, a puteri de împlinire a cuvântului spus de Dumnezeu și îngerul a căutat să o convingă mai mult pe pecioara Maria despre adevărul înștiințării dumnezeiești pe care i-a adus-o ei. Când Dumnezeu ne alege pentru o anumită lucrare, ne luminează de plin și ne întărește ca să o putem duce la îndeplinire fără nicio lipsă. Să fim siguri de lucrul acesta. Versetul mai amintește că Elisabeta, fica lui Aron, era o rudenie a ficiarei Maria. Asta nu înseamnă că Maria era din seminția lui Levi. Ea era din seminția lui Iuda. Rudenia putea deveni pe altă cale și anume prin legături de căsătorie care, de obicei, aveau loc între seminții. Duhovnicește însă problema se limpezește și mai ușor. Bătrâna Elisabeta este o icoană a vechiului legământ care era pe sfârșit. Fecioara Maria este o icoană a noului legământ care își avea începutul aici. Între cele două legăminte există o strânsă legătură de rudenie, după cum spune și fericitul Augustin. Vechiul testament, adică vechiul legământ, prin noul testament, prin noul legământ se înțelege, iar noul legământ în cel vechi își are rădăcina. Și Sfântul Ambrozie spune răspicat, cupa înțelepciunii este în mâinile voastre, această cupă înseamnă vechiul și noul legământ, bea din ea căci bei pe Hristos, bea cuvântul celor două testamente. Bătrâna Elisaveta a purtat în pântece pe cel ce pregătea calea Harului. Fecioara Maria a purtat în pântece însăși Harul. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata sa orînduire. La versetul 37, îngerul completează spusele de mai sus în felul următor. Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Vedem așadar că Dumnezeu însoțește cuvântul său, de aceea este plin de putere, pentru că lui totul îi este cu putință. El face tot ce vrea în cer și pe pământ și nimic nu este de mirat din partea lui. Eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi, scrie la Eremia 32 cu 27. Este ceva de mirat din partea mea? Iar lui Avram i se spune, este oare ceva prea greu pentru Domnul? El cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Când rostește Dumnezeu un cuvânt, nu-i numai sunet, ci este și faptă, realitate. El a zis și s-a făcut. Toată lumea văzută și nevăzută este rezultatul cuvântului spus de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu, ne spune Sfântul Macarie cel Mare. Să rămânem în cuvânt, după cum peștele rămâne în apă. Despărțit de el, de cuvânt, nu avem viață, ne spune limpede Tertulian. Cuvântul lui Dumnezeu fiind desăvârșit, face pe om desăvârșit, grăsuiește puternic Sfântul Maxim Mărturisitorul. Îngerul Gabriel a spus Fecioarei Maria, căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Și ea a crezut spusa îngerului, și, într-adevăr, acest cuvânt, ca o sămânță vie, a căzut pe un pământ bun și a adus rod. Ea și-a adus aminte că toată creațiunea este rodul cuvântului lui Dumnezeu și, deci, în ființa ei poate să se zămistească un prunc fără ajutorul bărbatului. Omul este unealta de care se folosește Dumnezeu pentru răspândirea cuvântului său pe pământ. Dacă unealta nu este în stare perfectă de funcționare, nu poate face o lucrare bună. Cum ar putea cineva să meargă pe o bicicletă care o are o roată strâmbă și fără cauciuc? Cum s-ar putea păstra apa într-un vas găurit? Tot așa când este vorba de un alt om pusă în slujba răspândirii cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie ca un nealtă aceasta să fie în stare bună de funcționare, altfel face o lucrare rea, mai rea decât chiar dacă n-ar fi lucrat. Orice păcat și orice lucru de pe pământ de care se lipește inima noastră, ne strică și astfel slujba răspândirii Cuvântului Dumnezeu este împiedicată. Cei care au primit Cuvântul Lui Dumnezeu se cunosc prin faptul că au putere și Cuvântul rodește în ei ca și în Fecioara Maria. În cine locuiește Cuvântul Lui Dumnezeu ca Duh, este și El plin de putere în toate împrejurările. Și mai amintim un lucru de mare însemnătate. Credința este ogorul unde cuvântul poate lucra cu putere. Atât cel care rostește cuvântul, cât și cel care-l ascultă, trebuie să aibă credință. Credința celui care rostește cuvântul trebuie să fie păstrat într-un cuget curat, cum este arătat la 1 Timotei 3, 9, căci altfel nu este credință potrivită ca să poată lucra cu putere cuvântul lui Dumnezeu. Feceala Maria a fost un vas potrivit, în care cuvântul lui Dumnezeu și-a arătat toată puterea pentru că a găsit credință ascultătoare în ea. Dar în tine, dragul meu, cum se arată cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ești creștin, să știi, ești așezat cu un rost pe pământ și anume să fii un ogor în care cuvântul lui Dumnezeu să rodească, să fie un purtător de Hristos, așa cum era și Maica Domnului. La versetul următor, versetul 38, Maria ia din nou cuvântul și spune îngerului următoarele. Citind deci versetul 38. Maria a zis, Iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat. Iubiți ascultători, nimic nu-l bucură pe Dumnezeu mai mult ca atunci când credinciosul se părăsește total pe sine și se aruncă în brațele voiei dumnezeiești. Și atunci când această predare a devenit o realitate de netăgăduit, îngerul care a fost trimis cu solia cerească pleacă îndată pentru că și-a atins ținta. Trebuie să meargă în altă parte, să ducă și acolo solia lui Dumnezeu. Adevăratul înger al Domnului nu pleacă dintr-un loc până nu și îndeplinește misiunea pentru care a fost trimis. După ce fecioara Maria a primit ceea ce a trimis Dumnezeu, îngerul a plecat. Să primim repede ceea ce ne trimite Dumnezeu ca să nu reținem prea mult îngerul venit de la el și astfel să l împiedicăm în misiunile pe care le mai are de îndeplinit. Fecioara Maria a primit în tocmai cuvântul lui Dumnezeu și s-a predat 100% voiei Tatălui Ceresc. Ea nu mai era a ei, ci devenise roaba Domnului. Un rob nu mai are voință proprie. Numai într-o ființă liberă de sine poate să lucreze Dumnezeu și numai cine se lasă lucra de Dumnezeu este întrebuințat în lucrarea Evangheliei Mântuirii. Cuvintele spuse de Fecioara Maria... Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale, cu prin mântuirea lumii întregi. În ele, vedem puterea credinței, căci ea l a crezut pe cuvânt pe Dumnezeu, n-a stat nicio clipă să se tocmească, nu s-a gândit că lumea o să o facă desfrânată, ci spune cu hotărâre, facă-mi-se după cuvintele tale. Când te hotărești pentru Dumnezeu, pentru adevărul și lucrarea sa, nu te mai gândești la ceea ce vor spune oamenii un om al lui Dumnezeu spunea următoarele. Necredința Evei a adus moartea, iar credința Mariei a adus mântuirea. Prin cuvintele acestea care le-a spus ea, facă-mi se după cuvintele tale, Fecioara Maria a deschis o nouă era, era Harului, era, era împărăției mântuirii lui Dumnezeu, a deschis raiul încuiat de Eva. Prin cuvintele acestea, Ia face pe Fiul lui Dumnezeu să schimbe slava cerească, primind un veșmânt de lut. Cuvintele ei dulci și smerite au atras din cer pe pământ pe Fiul lui Dumnezeu și l-au amutat din sânul Tatălui în preacuratul ei trup. Facă-mi se după cuvintele tale! Aceasta este expresia unei hotărâri neclintite, caracteristică sufletelor tari, integre, hotărâte, care, după filozoful Kierkegaard, reprezintă, în timp, un punct de plecare istoric pentru eternitate. În original, la fel ca și în alte traduceri, în loc de cuvântul facă-mise, există cuvântul fie. Unii cercetători ai Sfintelor Scripturi pun în legătură pe acest omenesc fie al Fecioarei Maria cu Dumnezeescul să fie al ziditorului din zilele creației. Cei doi, fie, descoperă unitatea între dragostea coborâtoare divină și dragostea suitoare umană. Cuvântul ziditorului, să fie, a avut ca rod toată zidirea, iar cuvântul fecioarei, fie, a avut ca rod noua zidire. Ori de câte ori spui lui Dumnezeu, fie voia ta, Doamne, în mine, să știi, fratele meu, că o roadă tot mai nouă și mai frumoasă se vede în viața ta. Arăți în tine tot mai limpede de chipul Domnului Isus Hristos. Sfântul Maxim Mărturisitorul zice așa: Cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să lucreze pururea și în toți taina întrupării sale. Să știți, totul la târne de predare. Cel care s-a predat cu adevărat Domnului, nu-l mai interesează ce zice lumea, ci el este la dispoziția aceluia căruia s-a predat, fie că este dat să trăiască, fie că este dat să moară. Este interesant de observat cuvintele spuse de Elisaveta, ca mamă în devenire, la versetul 25, și cuvintele spuse de Maria la început. Elisaveta, ca mamă în devenire, spune așa, Domnul mi-a luat o cara dintre oameni, pe când fecioara Maria a fost gata să ia asupra ei de la început o cara. Când ești gata de cruce, nu te mai interesează părerea oamenilor? Nici teama, nici rușinea, nu-ți mai sunt o piedică în calea mărturisirii adevărului lui Dumnezeu. Și nu poți să spui cu adevărat lui Dumnezeu, facă-mi-se după cuvântul tău, decât atunci când ești hotărât pentru cruce, așa cum a fost hotărâtă și feciara Maria. Sunt eu gata? Ești tu gata, iubitul meu ascultător, să spunem împreună cu prea curata, Doamne, facă-mi se după cuvântul tău? Nu mai rămâne nicio clipă pe gânduri, ci spune împreună cu mine, Da, Doamne, facă-mi se după cuvântul tău în viața mea, cuvânt care aduce eliberare de covârșitoarea povară a păcatelor, ba chiar mai mult decât atât, nimicirea fabricii de păcate prin procesul nașterii din nou. Ia tu, Doamne, chip de acum în viața mea și adumi, după cuvântul spus robului tău, pace cu tine în inima mea, pace și bucurie cu cei din familia mea, din biserică și din societatea în care îmi petrec viața. Amin. Iubiți ascultători, cu aceste cuvinte, care sunt o rugăciune spusă Domnului, aducem la cunoștință încherea programului L012 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pacea, bucuria și o viață viguroasă în Domnul fie partea fiecărui ascultător, de acum și în veci. Amin. Domnului va anunța judecata ta, Și dimineața ce-o primă s-a venit Iar cei răscumpărați la acel liman Când se cită numele acolo-i fi Când se